Octavian Goga 1. Mucenicii Va a alături De-o Amarul trudei fără de hodină La căpătâiul vost Într-un opaiț Domol clipește un sâmbur de lumină Din cetățuia strălucirii Luna și-a pogorât Sfiala prin fereastră Ca să vegheze așternutul Mașter în care doarme Trudnica nevastă Biet mucenic Neistovit al pânii, la sânul ei îți luminează luna un prunc de o zi, învăluit în scutec, ce te-a înfrățit cu ea pe totdeauna. Tu simți chemarea griei milostive și te-mpresoară o nădejde sfântă, ca un prinos de cuminecătură, o rază rece, bine vă cuvântă. Domol pe fruntea pruncului se frânge și rostul ei va duce o solie. Când el treziva am pricoșatul vifor al judecății care va să vie.